وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'ashir muslimin wal-Muslimat Para pendengar Radio Ibnu qayyim Dan yang mendengarkannya melalui streaming Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa Memberikan keberkahannya kepada kita sekalian Dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang memanfaatkan momen bulan Ramadhan dengan sebaik-baiknya dengan ibadah berpuasa Ramadan, Qiyamul Lail, membaca Al Quranul Karim. Zikrullah subhanahu wa ta'ala Memperbanyak sedekah Dan amalan-amalan saleh yang lainnya Alhamdulillah Pada sore hari ini Hari Kamis kita telah berada di hari yang ke-21 Dari bulan Ramadhan Tahun 1441 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 14 Mei, tahun 2020. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Mendulang Faidah, dari kitab Uddatu Sabirin, Wadakhiratu Syakirin. Karya Al-Allamah Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini, kita masuk bab yang ke-18. Berkata Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub. Al-Ma'aruf b. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah Taala, fi dzikr amur tak terkait dengan musibah, min al-bukai, wal-nadbi, w-shaq al wa wal wanahwiha. Pada bab yang ke-18 ini menyebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan Musibah seperti hukum menangis, tak kala mendapatkan musibah, demikian pula meratap, menyobek-nyobek baju, berteriak ala teriakan jahiliyah dan yang semisalnya dari hal-hal yang kadang terjadi. Dan dilakukan oleh sebahagian manusia dan kaum muslimin. Ketika mereka tertimpa musibah. Maka poin yang pertama yang beliau terangkan di sini. Adalah hukum menangis. Karena kematian seseorang. Seseorang. Apa hukumnya? Mazhab Al-Imam Ahmad dan Abu Hanifah mereka berpendapat bahawa diperbolehkan kalau hanya sekedar menangis mengeluarkan air mata atas meninggalnya seseorang. Dan mereka berpendapat bahawa diperbolehkannya menangis baik sebelum meninggalnya dan sebelum wafatnya orang tersebut atau setelahnya. Mereka mengatakan bahawa diperbolehkan sebelum dan sesudah. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Abu Ishaq al-Shirazi. Mazhab yang kedua iaitu Mazhab Imam Syafii, rahimahullah. Beliau menganggap demikian pula banyak dari murid-murid beliau, para pengikut mazhab beliau, bahawa mereka membenci seseorang menangis apabila seorang yang ditangisi itu telah meninggal adapun sebelum meninggalnya dan sebelum wafatnya orang tersebut maka mereka berpendapat hal itu dibolehkan namun setelah meninggal tidak diperbolehkan menangis ini madhab yang kedua apa alasan pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa apabila telah meninggal, dibenci dan tidak diperbolehkan menangis. Diperbolehkan menangis kalau dia belum meninggal. Ketika sedang sakit keras misalnya. Lalu keluarganya menangis. Diperbolehkan. Tapi kalau sudah meninggal, maka tidak lagi diperbolehkan menangis. Dan mereka beralasan dengan beberapa dalil, di antaranya hadis yang diluahkan oleh Abu Dawud, An Nasa'i, dari hadis Jabir bin Atiq, radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau datang untuk menjenguk Abdullah bin Thabit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjenguk Abdullah bin Thabit maka ketika beliau melihat Abdullah bin Thabit fawajadahu qad ghuliba Nabi sallallahu alaihi wasallam Melihat Abdullah bin Thabit sudah dalam kondisi lemah, yakni mendekati kematiannya. Fasahabhi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berteriak di dekatnya, yakni ingin uh, mengetahui apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal malam yujibhu namun beliau tidak dijawab ucapannya ketika beliau berteriak atau menyampaikan suara keras di sisi Abdullah bin Thabit namun tidak ada jawaban yang menunjukkan bahawa beliau telah meninggal maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan istirja iaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Lalu beliau mengatakan Gulibna 'alaika ya Aba Rabi'. Sesungguhnya kami telah terkalahkan atas muai Abu Rabi'. Maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang menimpamu sudah menjadi ketetapan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami menghendaki engkau hidup Namun takdir Allah Jalla wa'ala menghendaki lain. Dan Allah Jalla wa'ala maha kuasa dengan segala ketetapan dan kehendaknya. Maka ketika Abdullah bin Thabit wafat Fasahan nisa Maka para wanita mereka Berteriak, lalu mereka menangis. Maka Jabir bin Adik berusaha mendiamkan para wanita itu dari menangisnya mereka. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun bersabda: Da'hnah, biarkan mereka, ini yani para wanita itu. Faidah wajibah fala tabkian nabakiah. Maka apabila telah wajib, yang dimaksud wajib di sini adalah kematian. Apabila telah meninggal, maka tidak lagi diperbolehkan ada seorang pun yang menangis. Mereka bertanya, wah maluju bu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wajib di situ wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab al-maut. Yang dimaksud wajib adalah kematian. Maka hadis ini dijadikan hujah oleh Al Imam Syafi'i dan para pengikut beliau bahwa selama Seseorang dalam keadaan sakit itu belum mati, maka diperbolehkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan para wanita itu untuk menangis. Lalu Nabi Alaihissalam mengatakan: "Faidah wajah ba. Maka apabila telah meninggal, telah wafat, fala tabian nabagia. Maka tidak lagi diperbolehkan bagi seorang pun untuk menangis. Maka ini. Menjadi hujah dan alasan pendapat yang mengatakan bahawa diperbolehkan menangis selama yang ditangisi itu belum meninggal. Namun apabila telah meninggal maka tidak diperbolehkan karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Falatabkian nabagia. Maka jangan sekali-kali ada seorang pun yang menangis Dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar Bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda "Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi" bahwa seorang yang meninggal itu disiksa disebabkan karena tangisan keluarganya ketika menangisi wafatnya. Ini dalil yang kedua yang dijadikan hujah bahwa mayit tersiksa dengan perbuatan keluarganya yang menangisinya. Nah, ini menunjukkan bahwa Apabila orang yang ditangisi itu telah wafat, keluarga tidak diperbolehkan menangis. Kata mereka, "Innamahu wa ba'da al-maut, wa amma qablahu fa la Dan hadis ini berkenaan tentang apabila seseorang telah meninggal, adapun sebelumnya maka tidak dikatakan seseorang itu mayyit. Kalau sebelum meninggal tidak disebut mayit. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Demikian pula Bulai Ibnu Majah. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumā bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadkala beliau tiba dari Uhud, dari peristiwa perang Uhud, beliau kembali ke Madinah. Maka beliau mendengarkan tangisan para wanita dari kabilah Bani Abdil Ashhal. Mereka menangisi keluarga keluarga mereka yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan. Lalu kemudian Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Lakinnih Hamzah la ba'wakilahu." Akan tetapi Hamzah, yakni paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib yang juga meninggal syahid dalam peristiwa perang Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Namun Hamzah tidak ada yang menangisinya." Tidak ada yang menangisinya, maka datanglah para wanita-wanita ansar Mereka datang untuk menangisi atas wafatnya Hamzah. Dan mereka menangisi itu di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dekat Rasulullah Alaihi Wasallam dalam keadaan Rasulullah berbaring. Maka mendengarkan tangisan mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun. Lalu beliau bersabda, wajah-hun, atainha huna yabkin hatta alaan. Kasihannya para wanita ini, mereka datang ke sini dan mereka menangis hingga sekarang mereka masih menangis. Muruhun, fal yarjigna, wallayabkin ala halikin bade alaum. Perintahkan kepada mereka untuk kembali, kembali ke rumah-rumah mereka. Jangan lagi ada yang menangis atas wafatnya seseorang setelah hari ini. Jangan lagi ada yang menangis atas meninggalnya seseorang setelah hari ini. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahawa tidak diperbolehkan menangisi si sima'it apabila telah wafat, meskipun sebelumnya dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan lagi ada yang menangisi orang yang wafat setelah hari ini. Mereka mengatakan bahawa dalil ini menunjukkan bahawa yang membolehkan menangis hadisnya telah mensuh, telah terhapus hukumnya berdasarkan hadis ini bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jangan lagi ada yang menangisi orang yang meninggal setelah hari ini. Mereka mengatakan Perbedaan antara sebelum mati dengan sesudah mati bahwa sebelum mati masih diperbolehkan menangis, adapun setelah meninggalnya tidak lagi diperbolehkan menangis, bahwa kalau sebelum mati itu masih ada harapan semoga dia diberi kesembuhan. Ya. Sehingga diperbolehkan menangis karena masih ada harapan itu. Jadi ada masih ada keinginan Ya semoga saja sembuh, semoga saja ya kembali bangkit, menjadi sehat. Gitu. Adapun setelah meninggalnya, maka tidak ada lagi harapan. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala telah ditetapkan. Sehingga tangisan itu sudah tidak lagi memberi manfaat. Tangisan itu tidak lagi merubah apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda kalau sebelum matinya masih ada harapan menangis itu karena ingin berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesembuhan kepadanya namun kalau sudah meninggal ya sudah, sudah takdir Allah jala wa'ala sehingga tidak lagi diperbolehkan menangis jadi ini tiga dalil yang dijadikan hujah oleh Al-Imam Syafi'i dan yang bersama beliau. Bahawa apabila seseorang itu telah wafat, telah meninggal. Maka tidak lagi diperbolehkan menangisi atas kepergiannya. Lalu apa alasan pendapat yang pertama yang mengatakan boleh. Boleh menangis. Baik sebelum meninggalnya atau setelah wafatnya diperbolehkan menangis. Selama yang dilakukan itu adalah menangis saja. Tidak ada tambahan yang lain. Tidak ada teriakan-teriakan. Tidak ada unsur meratap. Sekedar menangis. Maka pendapat yang pertama mengatakan diperbolehkan. Dan dalilnya lebih banyak. Dalilnya lebih banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Jabir radhiyallahu taalaanhu, ketika ayahku wafat dalam peristiwa perang Uhud, maka aku pun menangis. Jabir radhiyallahu an menangis atas wafatnya ayah beliau. Maka para sahabat mereka melarang aku dari menangis. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang aku. Para sahabat yang lain melarangku, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang aku dari menangis atas kematian ayahku. Maka bibiku pun, bibinya Jabir yang bernama Fatimah turut menangis, menangis atas kepergian ayah Jabir Allahumma yaitu uh, saudaranya ya, karena ini ammahnya, bibi dari Jabir maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda tabkin aw la tabkin ma zalat almalaiikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bibi Jabir radhiyallahu anhu kamu menangis atau tidak menangis, para malaikat senantiasa memberi naungan kepada jenazah ayah ini, ayah Jabir ini dengan sayap-sayapnya hingga kalian mengangkatnya. Maksudnya ini keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia dijaga oleh para malaikat, dilindungi oleh para malaikat, diberi naungan oleh para malaikat. Kamu menangis atau tidak menangis? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari tangisan Fatimah ketika menangisi saudara yang telah meninggal. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melarang Jabir ketika beliau menangisi ayahnya yang telah wafat itu maka ini menunjukkan diperbolehkan dalil yang kedua yang dilewatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kata beliau ketika Sa'ad bin Ubadah jatuh sakit Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjenguk beliau. Menjenguk Sa' bin Ubadah bersama Abdurrahman bin Auf demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka baru datang untuk menjenguk Sa' bin Ubadah Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menemuinya wajadahu fi ghashiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati saat itu dalam keadaan sakit keras sakit keras sakit yang sangat parah Maka Nabi SAW bertanya, apakah dia telah wafat? Maka mereka menjawab, lah ya Rasulullah. Tidak, wahai Rasulullah. Ini yani beliau belum wafat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menangis. Dan ketika orang-orang yang ada di sekitarnya, melihat Nabi SAW menangis, mereka pun ikut menangis. Mereka pun ikut menangis. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ala Alatasmu'un, Inna Allah la yu'adzibu bidami'il ayni, wala bihuzni'l qalbi, walakin yu'adzibu bihadha, Wa ashara illa lisanihi au yarham. Tidak, tidakkah kalian mendengarkan? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa dengan berlinangnya air mata dan tidak pula menyiksa dengan kesedihan hati. Namun Allahu Jalalaw ala menyiksa dengan ini sambil beliau mengisyaratkan ke lisannya. Maksudnya dengan ini seorang itu akan disiksa apabila seorang berseri disertai dengan ucapan-ucapan, teriakan-teriakan ala jahiliyah, meratap. Au yarham atau ataukah dia merahmati. Maksudnya dia tidak mengucapkan kecuali kebaikan maka dia aman dari siksaan misalnya ketika seorang meninggal dia mengatakan inna lillahi wa inna ilahi raja'un atau dia beristighfar ghafarallahu lahu semoga Allah mengampuninya atau dia tarahum mengatakan rahimahullah semoga Allah azza wa merahmatinya nah itu tidaklah disiksa yang menjadi syahid Inti dari hadis ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang seorang itu menangis, dan Rasulullah menerangkan bahwa Allah tidak menyiksa karena berlinangnya air mata, karena menangis itu tidak, dan Allah tidak menyiksa dengan kesedihan hati tidak. Namun yang menyebabkan seorang itu disiksa, karena ketika dia meratap. Dia memanfaatkan lisannya untuk meratapi Mayyid. Ini yang tidak diperbolehkan. Semestinya dia manfaatkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kasih sayangnya kepada si Mayyid. Dia beristirja, mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau beristighfar atau mendoakan rahmat. Maka itu diperbolehkan. Jadi dalil ini menunjukkan diperbolehkannya menangis dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menangis. Dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Utsamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi salah seorang putrinya. Dalam ruh yang lain disebutkan bahawa beliau adalah Zainab, salah seorang puteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia memiliki anak kecil yang ketika itu dalam keadaan sekarat mendekati kematian, maka diangkat lalu digendong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan nafasnya itu terengah-engah, ya. nafasnya terengah-engah, tubuhnya itu ber, bergoncang, mengeluarkan suara yang yang yang kering gitu, maka keluar air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi itu. Saad bin Ubadah ketika melihat Nabi saw menangis maka beliau bertanya mahadey ya Rasulullah apa ini wahai Rasulullah? Kata Nabi saw, "Hati ja ini adalah merupakan bentuk rahmat, bentuk kasih sayang yang Allah subhanahuwataala letakkan ke dalam hati-hati hambanya." wa innama yarhamullah min ibadihi ar sesungguhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah yang senantiasa bersifat rahmah kasih sayang kepada yang lain dan menangis atas wafatnya seorang merupakan bentuk rahmat bentuk kasih sayang yang Allah jalla ala letakkan ke dalam hati seorang hamba oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Nah, ini juga dalil yang menguatkan bahwa menangis atas wafatnya seseorang merupakan hal yang diperbolehkan. Dalil yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anha. Istri dari Uthman ibn Affan, radhiyallahu anh, wafat maka para wanita di sekitarnya menangis dan ketika para wanita ini menangis Umar, radhiyallahu anh, memukul mereka dengan cambuknya. Ini yani melarang mereka untuk menangis. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ya Umar ya begin, biarkanlah mereka menangis wahai Umar. Biarkanlah mereka menangis wahai Umar, Wa waiyakunna wa naiqa syaitan. Namun hendaknya kalian menjauhi teriakan dan ratapan syaitan. Menangis silahkan. Diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jangan kalian melakukan teriakan-teriakan, ratapan-ratapan yang itu berasal dari syaitan. Lalu beliau mengatakan: Innu maha kana min al-aini, wmin al-qalbi, fmin Allah wmin rahmah. Wmakan min al-yadi wal-lishan, fmin ashaiton. Apabila itu datang dari air mata, dari mata keluar dia menangis dan datang dari hati dia bersedih, itu datangnya dari Allah dan dari bentuk kasih sayang seorang hamba. Artinya itu diperbolehkan. Adapun yang datang dari tangan dan dari lisan maka itu yang datang dari syaitan. Itu yang datang dari syaitan, dari tangan, tangan memukul-mukul, tangan mencakar-cakar wajah, merobek-robek pakaiannya karena kesedihannya atau dengan lisan dia berteriak-teriak. Berteriak-teriak sambil menyanjung-janjung menyebutkan keutamaan-keutamaan si Mayyid. Maka ini yang diharamkan. Ya, namun riwayat ini di, dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah. Uh, Al-Haditha Ba'ifah. Namun Al Bayhaqi Rahimahullahu Taala ketika menyebutkan riwayat ini beliau mengatakan meskipun hadis ini uh, tidak kuat dari sisi sanatnya dari sisi riwayatnya, namun telah dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang semakna dengan riwayat ini. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa ketika Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu wafat maka dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar as Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengkisahkan Kedatangan Rasulullah dan dua sahabat yang mulia atas kematian Sa'ad bin Mu'adz. Kata Aisyah, "Fa wallazi nafsi bi yadihi, inni la a'rifu bukaa Abi Bakar min bukai Umar wa ana fi hujrati." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Aku mengetahui tangisan Abu Bakar dari tangisan Umar sementara aku berada di kamarku." Beliau mendengarkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menangis. Umar bin Khattab menangis dan Aisyah bisa membedakan ini tangisannya Abu Bakar, ini tangisannya Umar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh kedua sahabat yang mulia ini ketika keduanya menangis. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Ini juga merupakan dalil menunjukkan diperbolehkannya menangis. Atas wafatnya seorang. Dalam riwayat yang lain yang diluahkan oleh Imam Mu'ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahawa ketika ada satu jenazah lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jenazah ini ditangisi oleh orang-orang ada sebagian orang menangisi jenazah tersebut dan aku bersamanya yakni Abu Hurairah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau pula Umar bin Khattab fa antahar Umar lati yabkin 'alayha maka Umar bin Khattab menghardik para wanita yang menangisi jenazah itu menghardik mereka namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda da'hunna ya ibn khattab Biarkanlah mereka para wanita yang menangis itu wahai ibnu Al khattab. Fa inna al-nafsa musabatun wa inna al-ayna damiatun wa al-ahdu qarib. Biarkan mereka wahai Al khattab. Sesungguhnya jiwa ini terkena musibah. Dan sesungguhnya air mata itu keluar atau mata itu menangis dan sesungguhnya mereka baru saja merasakan musibah ini maka untuk menenangkan diri hal yang sulit jadi maksudnya biarkanlah mereka uh, mengungkapkan kesedihan yang berasal dari hati mereka dengan cara menangis biarkan maka nah, ini juga dalil menunjukkan bolehnya menangis atas Wafatnya seorang. Dan diruatkan oleh Tirmidhi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'alaan huma. Beliau mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memegang tangan Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau. Mendatangi anaknya Ibrahim. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Maria Al-Qibthiyyah. Fawajadahu yajudu bi Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati anaknya Ibrahim ini telah wafat. telah meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di pangkuannya sambil beliau menangis. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya kepada beliau, "Atafki?" Awalam takun nahai anil buka. Engkau menangis ayat Rasulullah bukankah engkau melarang dari menangis. Ya, dari sini menunjukkan bahwa uh, sebagian para sahabat memahami bahawa Nabi saw melarang dari menangis. Sementara Rasulullah menangis, maka diterangkan oleh Nabi saw, Allah alaihissalamlah, aku tidak melarang menangis. Walakin hai tuan suatini ahmawin fajirin. Namun aku melarang dari dua jenis suara yang bodoh dan fajir. Suatin inda musibah. Yang pertama adalah suara ketika terjadinya musibah, hamshil wujub yang disertai dengan mencakar wajah, wasyakil juyub. Dan disertai dengan menyobek-nyobek bajunya. syaitan Dan suara yang kedua adalah rannatus syaitan. Bunyi dengungannya syaitan. Sebagian para ulama menafsirkan bahawa dimaksud rannatus syaitan. Iaitu suara yang disertai dengan tangisan. Teriakan yang disertai dengan tangisan. Namun sebagian para ulama seperti An Nawawi rahimahullah mengatakan yang dimaksud rannatushaytuan adalah nyanyian dan alat-alat musik seruling-seruling dan yang semisalnya. Walhasil hadits ini menunjukkan bahwa Nabi saw beliau pun menangis, menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Ini Kita masih menyebutkan beberapa dalil Dan insyaAllah ta'ala masih ada beberapa dalil yang lain Lalu penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimahullah Tentang permasalahan ini insyaAllah ta'ala Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya Semoga apa yang kita bacakan dan apa yang kita terangkan memberi manfaat, memberi tambahan ilmu dan menambah keimanan kita dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ala yang ditinggikan derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini insyaallah dan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.